פקודיהם למטה דן, שניים ושישים אלף ושבע מאות. לבני אשר, תולדותם, למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות, מבין עשרים שנה ומעלה, כל יוצא צבא. פקודיהם למטה אשר, אחד וארבעים אלף וחמש מאות. בני נפתלי, תולדותם, למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות מבין עשרים שנה ומעלה, כל יוצא צבא. פקודיהם למטה נפתלי, שלושה וחמישים אלף וארבע מאות.